Dette er historien om den lille havfruen. Du kan selv følge med i boken din. Husk bare å bla om til neste side når du hører denne lyden. Och så begynner vi. Det var en gang en liten havfru som het Ariel. Hun svømte omkring på havbunnen og utforsket gamle skipsbrak. Nå vinket på den runde lille legekammeraten sin. Kom da, Fumle. Det er sikkert en masse menneskeskatter ombord denne gamle skuten. Du, får ikke mig inn der. Det er skummel. <laughs> ikke vær så kjedelig da. Bli med mig nå. Mens hun svømte rundt i kajten, oppdaget Ariel en rusten gaffel. Korset meg. Har du noen gang sett noe så nydelig? Ariel svømte opp til overflaten og fant måke-kameraten sin. «Vet du hva dette er, Swimse?» Hun holdt opp gaffelen. «Ut fra mine ekspertkunnskaper om så vil jeg si en, en... en... dinglehopper! Menneskene bruker dem til å gre håret sitt.» «Takk, Swimse. bli blir flotte samlingen min.» Ariel dykket til en underskjøiske hulen hvor hun samlet skattene fra menneskeverdenen. Hun gjemte samlingen der, fordi farn havkongen, forbød havfolket all kontakt med menneskene. Den kvällen så Ariel underlige lys over havet og svømte opp for å undersøke. Fra overflaten stirret hun på fyrverkeriet som lyste opp ett stort seilskip. Svimsen seilte ner genom de flakkende fargene. Litta av en feiring her, søta! Det er børsdagen til det menneske de kaller prins Erik. Ariel glemte farens påbud og glodde på den unge mannen på dekket. Jeg har aldri vært så nær et menneske før. Han er veldig skjøn. Ombord på skipet ga rådgiveren til prins Erik, Sir Grimsby, et tegn til mannskapet. Det er en glede for meg. Å kunne overrekke vår høyest erde prins, en meget kostbar, meget stor fødselsdagsgave. En marmorstatue, hugget i hans bilde. Den var ellers ment å skulle være en brulupspressang. Prinsen så vekk, utover det åpne havet. Ikke nå igjen, Grim. Den rette piken her, der ute, et sted... Nede i havdypet brukte den slemme haveheksen Ursula magien sin til å spionere på Argel. Se, se, Datteren til den store havkongen Triton er forelsket i et menneske. En prins til og med. Det skal pappa bli glad for. Tilpass for ham, den fæle gamle tyrannen. En å jage mig fra slottet bare fordi jeg var litt ærgjerrig. Men den egensindige elskovsyke piken blir kanskje nøkkelen til min revansje. Hun blir det perfekte Agne når jeg skal fiske hennes far. I overflaten pisket plutselig storm opp sjøen. Prinsen tok kommandoen. Tilvært! Ta det vi seiler meg! Uten varsel, slo et mektig ly ned i fartene. Så Grimsby skled over dekket. Passe Erik! Masten faller! Ariel fulgte skrekslagen med. Erik er beslutt å være på! Jeg må redde ham! Med stormen virvelende rundt seg, lette Ariel fortvilt etter Erik. Hvis jeg ikke finner ham snart, vent, der er han. Hun hadde fått på den bevisstløse skikkelsen hans nede i sjøen. Han styrker fort, jeg må få ham opp av vannet, han drukner! Hun fikk tak i Erik, av all sin styrke greide hun å hale ham opp til overflaten. Mens stormen gav seg, trakk Ariel den bevisstløse prinsen opp på stranden. Han puster enda. Han, han må være i livet. En jamaikakrabbel kom løpende over Det var Sebastian, havkongens hoffkomponist. Ariel, kom deg vekk det menneske. Din far har jo forbydd oss all kontakt med den. Men Sebastian, hvorfor kan jeg ikke bli hos ham? Og bli en del av hans verden? Og en sang en klagende melodi som uttryckte längsen etter å være hos Erik för alltid. I neste øyeblikk var hun tilbake i vannet, och Sir Grimsby knelte ved siden av Erik. Jeg tror faktisk du liker och sette blodtrykket mitt på prøve. gör <gjør> du ikke? Grim, Jag ble reddet av en pike som sang med, med den vakreste stemmen jeg har. Jeg tror du har svelget litt for mye i ja. Kom! Då ska jag hjälpa dig upp. Näe, det är korallslottet. Märker tritonnat Ariel flöt omkring som i drömme. Med et smil kalte havkongen Sebastian till sig. Du har skjuld nu för mig. Jag kan se si att Ariel är förälskad. Jag försökte stoppa henne. Jag bad henne hålla sig undan människor. Människor. Er Ariel forelsket i et menneske? Triton fant Ariel i grotten hennes. Hun stirret på statueen av Erik. Fomle hadde funnet den etter stormen. Hvor mange ganger har jeg sagt at du skal holde deg unna de fiskespisende barbarene? Menneskene er farlige! Men pappa, jeg elsker Erik! Kæreste Ariel, dette er du nødt til å skjønne uansett hva det vil koste! Han kongen heved tre påkel sin og øder av alle skatnes. Så forsvant han, mens Arien satt jen og gr groåt. Mens hun groåt komde toåler glidene. Enkeverr så. Redd. Vi representere en som kan hjelpe dig? Ariel ble med dem til Ursulas hule. – Kjære søte vene, deg har jeg ikke sett siden faren din forviste mig fra hoffet. For å vise at jeg har forandret mig, gir jeg dig tre dager som menneske til å vinne prinsen din. Du må få ham til dig kysse deg før solnedgang den tredje dagen. Greier du det, er han din for alltid. Hvis ikke, så är du min. Ariel pustet dypt og nikket. Avvegsen smilte ekkelt. Å oh, ja, det hadde jeg glemt. Betaling har vi ikke diskutert. Jeg skal ikke ha mye. Alt jeg ønsker er stemmen din. Sebastian, som hade fulgt etter Ariel, kom løpende fram. Ikke hør på henne, Ariel! Hun Men Ursula hadde allerede brukt sin magi til å fange Ariels vakre stemme i et skjell og forvandle den lille havfruen til et menneske. Det var vanskelig å svømme med de nye bena, mens Sebastian och Fumle hjalp henne på stranda. Der fant hun prins Erik som luftet hunden sin. Dikk, Max! Dikk! Jeg må bare beklage. Erik betraktet Ariel mens hun trakk seg unna Max. Hei, vent nå litt. Er ikke vi kjente? Ha, har vi møttes før? Ariel åpnet munnen for å svare. Hun hade glemt at stemmen var vekk. Prinsen så ned. Kan du verken tale eller synge? Da har vi nog inget mött Erik grep varsamt Ariens hand. "Väl, jag kan det i det minste göra gott igen för uppförseln till Max. Kom, jag ska ta dig med till slottet så du får vaskat dig." Da de kom fram, blev Arien ført ovanpå av en pike. Grimsby fick se prinsen stå stilla tryst ut av fönstret. "Erik, visst är det Unge pike går i kurr uta rädd folk." og så i løse luften. Jeg er sikker på at den finnes, hvis jeg bare kunne finne henne. Näste etterpiddag tog Erik Arier med på en båttur i en vakker bukt. Sebastian svømte under dem. Nå har det gått to dager snart, og han har ikke spisset munnen engang. Hvordan skal hun få den gutten til å kysse seg? Hanske, det, det, han dette en skape litt romantisk stemning?» Han begynte å dirigere et kor av sjøvesener. Oh, se nå for kysset, jenten. Musikken virker. Erik lener seg over for å kysse Arjen.» Da prinsen bøyde seg framover, krenget båten, og både Erik og Arjen falt i vannet. Fra havhulen sin så Ursula han de tomlet ned i vannet. «Det der var litt for nære på. Jeg kan ikke la Ariel slippe så lett.» Hun begynte å blande seg i en trulledrikk. «Snart vil Trytons datter være min. Jag skal få havkongen til oss sprelle og vry seg som en mark på kroken.» Neste morgen fløy svimset inn i rommet til Ariel og gratulerte henne. Prinsen hade kun gjort sitt bryllup. Fra seg av lykke løp Ariel ned i trappene. Hun gjemte seg da hun se Erik presentere Grimsby för en mystisk, mørkhåret pike. Prinsen var som hypnotisert. «Vanessa reddet livet mitt. Vi gifter oss ombord på skipet mitt ved solnedgang.» Ariel trakk seg forvirret tilbake. Det var jo hun som hadde reddet Erik!» Med tårer i øynene løp hun sin vei. Sebastian fant Ariel nede på kajen. Hun så på bryllupskipet som forlot havnen. Plutselig krasjlet han et svimsel i siden av den. «Da jeg fløy over skuta, så jeg Vanessas ansikt i et speil! Hun er havheksen i forkledning! Hun har på seg et skjeld som inneholder Ariels stemme! Vi må få stoppet brylluppet!» Sebastian hoppet ned Fumle, du hjelper Ariel med å svømme ut til skibet. Jeg sier fra til havkongen. Våt til skinnet klatret Ariel ombord i skipet like før solengang, i det Erik og Piken var i ferd med å vies. Før Vanessa fikk sagt ja, gikk svimse og en här av vennene hans til angrep. Ömer baske tagib le shell halsbonne til piken Knus på dekke. Så Ariels stemte slapp fri. Vanessa løg med en gang som havheksen. Erik, ikke rør henne. Ariel smilte til prinsen. Åh, oh, Erik. Jeg ønsket å fortelle deg. Ursila smilte. Det er for sent. Solen har gått ned. <laughs> Ariel kjente at kroppen hennes ble til en havfru igjen. Og da hun stupte i sjøen, forvandlet heksen henne til en hjelpeløs sjøplante. Du er min englefisk, men ikke vær redd. Du er bare Agne som skal fange din far. Åh, der har vi ham. Vi kan gjøre en avtale, Ursula, visst du ikke skader min datter. Triton ble straks til en liten plante. Og Ariel ble igjen til en havfrele. Hun sto fortvilet foran Ørsela, som nå var oseanenes dronning. Plutselig dukket prins Erik opp. Han kastet denne herpun mot havheksen og traff henne i armen. Ørsela grep treforken til kongen. Din lille task! Havheksen rettet våpnet mot Erik, men Ariel rente inn igjen, så hun mistet trefolken. Erik, vi må komme oss vekk herfra! Mens de lå i sjøen, skjøt digre tentakler opp av havet. Erik! Vi er omringet. Pass opp! Ariel gispet, da et enormt monstrum dukket opp. Det var havheksen. Med den nye kraften sin, fikk heksen sjøen til å forme en farlig virvel. Den fikk flere gamle skip til å stige til overfladen. Prinsen kom seg ombord i en av skutene, og da Ørsela kneiste over Ariel, kjørte Erik den skarpe bøgen gjennom heksen, så hun forsvant. De svære bølgene kastet Erik inn mot land. Mens den bevisstløse prinsen lå på stranden, satt Ariel på en stein og så på Triton og Sebastian håll sig på avstand. Hun er virkelig glad i ham, ikke sant, Sebastian? Havkongen svinte med folken, och Ariel ble igjen ett menneske. Neste dag ble hun och prins Erik hviet ombord i bryllupsskipet. Da de kysset hverandre, jublet både menneskene og havfolket, som endelig var knyttet sammen med Gjennom en kjærlighet som var like dyp som selve havet, og like ren som stemmen til en ung pike. Arjen, hør på meg. Menneskeverden er meningsløs. Livet nede på bånd er bedre enn alt de har der oppe. Du må ikke tro at gresset som vokser på namens grunn er grønnere der enn sjøgræss Som følger på havets bunn Jeg ser deg omkring i vannet En verden som favner alt Det beste er her alt annet Må tas med en klippesall Kan du ikke bli? du bli Som den kan låte her i den Worte mit melodi Oppe på landet masse slik Kan ikke for stå, du lengter dit Se som jeg nyd er liggert og rød Her vil det bli Ah, <laughs> Da vi rundt oss svanser I virplønne karosser Men kanskje du heller danser Med tørrfisk og rød makrell Selv gullfisk i fiskeboller Kan gå på en riktig smell Nei, hold deg til oss som holder Akkurat i en nattegjeng nei, her vi fri Her må du bli en som slår oss, glanser og os flår oss Bon appétit Ikke en oppi kokebok Bare ligg unna fiskekok Ha Vesterhommer, solo Solopoldt hummer Her er vi fri Her er vi fri Her skal det bli Her skal du bli Sving ut på du Alt som kan krive stemmer nok i Vi løper i pikki Råket å snøre rundt i tråd Danser og rullt ja, du kan lukke, vi har høyre, klappen på borti Fløyte er fløt og harpe er høyt Spette på baskalipsum og jas Playback på ban, de gjør det ikke sant De i lei på ban Røgte i rock og lange på natt Høgte i gang og plek spruktsang Smålbrøs av de, de beder om som vi Vest blåfist har en Løpsel og damen, skripser på knallen Det er noe det vi Vi er fokke vi Vi gikk og en masse samt på land Her er vi hatt i skattest bann Kramkjeller, muskling, stofisker, pøsling Akromparti Bløtes for sneller, krøver og feiler Rissamoni och så tog han den där förhandlat vattenstaden den där stora duale klapp du historien Vill du høre den en gång till är det bara att snu kassetten